vei merge la un casting sau cum se zice, casting? casting, selecție e, îi dă niște roluri vorbește ca și-va din Tudor uite, dacă poți ca și Dan Diaconez 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26 o să predic numai două ore astăzi că, pentru că e vacanță glumesc, deja oamenii se pregătesc să-și comande pizza Vă rogăm o pizza aici la Salem, al treilea rând. 1 Corinten 1, versetul 26, spune așa. de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. Ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca după cum este scris, cine se laudă så se laude in Domnul Så citim din nou cu toții Cine se laudă Så se laude in Domnul Și întoarceți în Vechiul Testament la Isaia Isaia, capitolul 49 Isaia, capitolul 49 Versetul 2 Isaia 49, versetul 2 Aștept să găsiți David, ești bucuros? Că te O veni ziua De când așteaptă David de ani de zile. Să ai 49, versetul 2. Ai încă câteva zile de singurel. Să ai 49, versetul 2. Spune, mi-a fost, ați găsit? Mi-a fost gura ca o sabia scuțită. M-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită. M-a ascuns în tolba lui cu săgeți. În seara asta vreau să vorbesc despre subiectul săgeata strâmbă. Săgeata strâmbă. Că îți și bine faci dacă ai acest obicei. Poți să schimbi fontul la săgeată, că nu prea se deosebește acolo că e săgeata strâmbă. Săgeata strâmbă. Și haideți să ne rugăm Dumnezeu să călăuzească mesajul. Tatăl din Cerul să-mi mulțumesc pentru seara asta, să mulțumesc că împărăția ta se extinde, să mulțumesc că tu atingi oameni Și chem la tine. Și tu atragi oamenii din acest oraș, Doamne, la tine. Unul câte unul vin, se întorc la tine. Am să-mi mulțumim pentru lucrarea pe care o face în Oradea și la noi în țară. Și, Doamne, în seara asta să mulțumim că Tu ai un mesaj pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vrei să ne vorbești fiecarea. Tu știi unde-i fiecare, la ce, la ce nivel îi, e, Tu știi, Doamne, la ce, care sunt întrebările pe care fiecare și le pune. Și aș vrea în seara asta... Dos cele răspuns la multe din întrebări, tu Doamne să în timp ce deci eu vorbesc cuvântul Doamne să se folosească și să răspundă la întrebările lor și vorbeștele fiecărea vorbește mie și lasă ungerea ta Doamne peste cuvânt. Mă rog ca limba mea să fie capana pana unui scriitor iscusit în mâna ta. Și mă rog Doamne ca harul tău să se reverse peste noi toți și cuvântul tău Doamne, nu numai să lăuzim și să ne gâtile la urechi, ci, Doamne, să aplicăm în viața noastră și să acționăm pe baza În numele lui Isus, să mulțumesc. Dos tinere spun amin. În mine înseamnă așa să fie. Mi-aduc aminte. Acum eu stau la, bloc, la blocul unde am copilărit. De la anii care mi-aduc eu aminte. Nu știu de când mi-aduc -am aminte. 4-5 ani. Habar n-am de la... Dar știu că era mic, mi la grădiniță și mă dădea mare cu unchi care erau mari. Și dacă cineva se lega de mine, vezi pe unchiul meu. Și așa se întâmpla că unchiul atunci făcea culturism și era mai forzos, și atunci eu eram mai puternic, unchiul era mai puternic, nu știți vremurile alea. Așa că mi aduc aminte de multe chestii uh, în timp ce uh, mă duc în fața blocului, blocul unde am copilărit, unde am bătut mingea. Robi dacă alfi, unde e Robi Craibic, ăla că l-a sfit văzut pe ă uh, e acolo între americani să băgail, că e blond și crede că ne fenteaze pe toți. Uh. Robi era valderama, iar avea o comă, cum să zic, un păr, așa ni-i freza. Și el, țimite minte cum juca și el atunci la tenis în fața blocului. Dar mi-aduc aminte multe chestii, dar mi-aduc aminte momente în care trebuia să se facă echipe. Cât vă aduce aminte de momentele aia? Trebuie să facă echipe. Nu vă aduc, puțin. Na no, acum când trebuia să-ți facă echipe, de obicei se alegeau capitanii. Și capitanii de obicei nu erau cei mai slabi, erau cei mai buni, care știau că e cei mai buni, alegeți voi. Nu totdeauna așa cei mai buni alegeau, se făceau echipele. Și uh, la fotbal niciodată n a fost capitan. Poate că jucam cu ea de, de, de la grădeniță mă punea pe mine capitan. Dar nu prea eram ales capitan. Așa că de multe ori așteptam să se facă, să se leagă echipele. Vă rog, capitanii și cei mai buni erau aleși, se băteau pentru cei mai buni. Noi, restul, ăștia alți care știam și noi, da, nu știu, am genial. Eram și noi aleși pe acolo. A, nu, no, ia-l tu pe te și tu le-ai Nu eram... Uh, nu Dani, el nu poate să vină să zică chestia asta, că el tot timpul, la orice sport, uh, el, ori era capitan, ori era primul ades, deci el nu poate să zică experiența mea, degeaba și dacă ar predica predica asta mea, nu poate să zică așa, că nu a fost așa, el de când era mic, era un nerv, tot era, uh, era bun, era competitiv, dacă nu era bun, devenea bun într-o săptămână, deci nu era o problemă, că așa era, așa era Dani. Dar eu n-am excelat în fotbal După cum vedeți, nu am ajuns la nicio echipă națională Nu m-a ajuns la televizor Dar în mintea mea probabil că eram, dar nu în realitate Deci când mă jucam fotbal, credeam că sunt cineva Este un demon în ăsta trebuie că ne rugăm toți pentru el, să iasă afară din sunet, incredibil Așa că De obicei Când alegi echipe, în mod normal, nu alegi cei mai slabi, dacă vrei să câștigi. Dacă vrei să pierzi, alegi pe cei mai slabi. Și e, e clar. Pierdem și plecăm acasă. Așa că aș vrea să vă arat cam, cam care e situație să vă aduceți aminte. așa că ca echipa care o jucă aici, care îmi jucau cu americanii uh, fotbal, uh, echipa care îmi jucau cu băieții, care sunt fost în echipa României, a jucat pentru Salem. Aș vrea să veniți în față, toți care au jucat. Aici, Silvio, aici toți care au jucat a că ați fost, na, acum, cu americană ăștia, Citi Babel, care a fost, care a jucat în echipă. Lăsă numai băieți acum, mulțumesc, Laura, mulțumesc. Nu de altă de Laura a băgat în autogol în echipa, acum vreo patru ani și da, am, am avut emoții mari după acel meci Și eu am ratat 11 metri, așa că a fost, dar eu mi-am răscumpărat uh, uh, greșeala. n no, bun. Asta a fost echipa, o mai a jucat cineva? El nu a jucat și Silviu, cum e? De ce nu fi Silviu? Este acolo, el umil, este în spate. Dar să nu devină cunoscut. o mai jucat cineva ăsta care îi... Uh... Unde e Onuț? O dispărut? Da. Da, bun. Uh... da, bun. Acum hai să hai să vedem... așa vrea să vină Laura după aia în partea astealaltă. Bun. Laura... Tu știi, cine mai vrei să fie cu echipierul tău? De Alegește care să așa la nivelul tău la fotbal. Cine, cine mai alege? Să vedem. Care știi tu? Nu, care știi tu că așa ești bun la fotbal în ghilimele? Hai să vă punem altfel întrebare. Cine, de exemplu, recunoaște că nu e bun la, la fotbal? Sami, da, îl vrem pe Sami. Îl vrem pe Pitic. Haide, haideți, haideți, haideți, Sami, știi tu în față. Îl pe Pitic, îl vrem pe Clau. Haideți. Hai să vedem. Cine... E, uh, Uh, acolo în spate el Iosif, da, Iosif Raul, uh, da, haideți, haideți aici. Uh. Cine mai recunoaște că e chiar slab la fotbal? Nu recunoaște cum Robi, Robi e în față, tu ești Robi slab la fotbal. Robi Saijoski eș bun la fotbal. Cine e slab la fotbal? Așa, haide tu. Uh, haide, uh, cine e mai slab la, la fotbal? Zine, cine recunoaște? Cine? Dar nu-l văd, nu, dacă e lângă spotline, nu văd. Cine mai... Ești așa, recunoști, nu-i așa bun. N-are să mă... Mira? Unde-i Mira? Nu-l văd. Hai, Mira. mira, Cine știți voi că e altcineva care nu-i așa bun la fotbal? Bia de lângă Mira. Bia, da. No, bun Nu, no, nu, no, nu, no, lăsăm așa. Nu, no, bun, hai să vedem. avem echipe. Ok, uitați-vă aici. Ok, în mod normal... Uh... În mod normal, așa cum am alege, am alege din două, două, tabere, cei care sunt buni la acest sport și cei care excellează la altceva. Împunem așa. Da, altceva, noi neapărat fotbalul, chemarea lor. Bun. Acum, dacă am face echipe, Dani, eu cu tine sunt eu cu tine suntem capitani. Haideam din față. Bun. Acum Dani are are prima alegere. Facem echipele acum. Imaginați-vă, trăiți momentul. Dani, tu ai prima alegele dintre toți. Hai să facem echipele. Cine ai alegele tu dintre toți? Uite-te la bine. Ce? Vreau să înțelegi echipa care să câștigi. Și să pui imaginea că acum jucăm. Da? Cu cine ai vrea să joci? Primul echipă care l-ai vrea. Și lăște-te poți uita. Bobby. Pe buboc? De ce? Că-i portar? Deci tu vrei portar. Bun. Bun. Acum eu ar trebui să aleg. Da? Acum eu ar trebui să aleg. Și acum, în mod normal, când se alege, de unde ar trebui să aleg? De ce în partea asta? Cei mai buni? Ei sunt buni. Și atunci, aici, când ne uităm la ei? Când e când se termină ăștia, ne uităm la ei? Na bun, hai să vedem. Bun. Bun. Eu îmi fac alegere. Mira, haide tu, tu ești aici la mie în echipă. Bun. Acum Dani, următorul, următorul, uh, Carol ar fi al doilea, doua alegere a lui. Dar no, bun, acum sunt destul de echilibrați până acum, mai trebuie încă cineva de încredere. Dați-vă, încă cineva de încredere. Și, în mod, deci vedeți, în mod normal, cu înțelepciune omenească, ar, ar trebui să mergem Aici. Nu? Aici ar trei De aici e bazinul. Când se termină bazinul ăsta de pești, merg și pescuim și aici, în bazinul ăsta, care nu a fost așa, îți mai subnutriți la fotbal. Le-a dat numai iarbă patronul și s-a râneat numai cu iarbă, nu cu proteine, la fotbal. Nu, imaginați-vă uh, imaginați o situație de genul acesta în care capitanul, în mod deliberat, alege pe toți care voi ales aici, Dar știți ce alege pe toți ăștia? Că în cazul în care câștigă ei Mira n-o să poată să zică Oa bună-s la fotbal Și să zică oa ce bună-i e capitanul Că capitanul marchează golul Că ei nu știu marca Imaginați-vă o, o, o, o situație de genul acesta Când capitanul ar alege Știind că victoria Oricum el e așa de bun Că n-au cum ăștia să piardă Imaginați-vă că Indiferent că de bune sunt ăștia, capitanul care alege și joacă cu ei, e așa de bun căpitanul ăsta, îi joacă, se zice că e caca, care vreți voi, cel mai tare, și poate fi toți ăștia că caca cu toți ăștia îi bate pe ăștia la proade la 1-2, mai bagă și ei niște goluri. Dar îi alege pe toți ăștia pentru că ar vrea să le arate că nu îs datorită lor, ci e datorită capitanului care a câștigă. Așa că haideți să aplaudați pe uh, oamenii noștri. Imaginați-vă o altă situație în care eu ca și uh, arcaș mi-aș alege niște săgeți. Și uh, aș avea mai multe săgeți din care să aleg. Mi-aș alege săgeți uh, care să mă ajute să-l dimerez ținta. Cât s-ați trați cu arcul? Mm, la bunici, s-ați trați cu arcul. Când știți că o săgeată strâmbă nu te ajută deloc, cât știți asta? E eu când mergeam în sat și noi ne confecționam, că nu era o săgeți de vânzare atunci la magazine, ne confecționam din lemne, ne făceam noi arc și așa mai departe, știam tot timpul săgeată, găseam de de la un lemn care era drept de la luni, da? Sau de la ce? Ca să nu fie... Deci dacă e strâmb, merge așa, concii, știi? Merge concii. Imaginați-vă că atunci când Dumnezeu se uită ce săgeți să-și ia el, ca arcaș. Dumnezeu mai multe ținte care vreau să le lovească în nume asta și are nevoie de săgeți să le lovească, de oameni, ca noi. Și se uită la o săgeată strâmbă Poate ești o săgeată strâmbă și să vedeți imediat cine e săgețele să strâmbe. Și te gândești, cu mine nu poate nimeni îi ținta, că-ți cam strâmb. Așa îți strâmb. Nu mă pot îndrepta, îți strâmb, așa m-am născut. Nu înseamnă că e strâmb de spate, o să vă explic ce înseamnă. Dar vreau să vă arat că în seara asta, e punctul meu principal, și vreau să vă arat că Dumnezeu poate lovi ținta și cu o săgeată strâmbă. Dacă ții minte ideea asta și o notezi și mergi acasă cu ideea asta că Dumnezeu poate lovi ținta și cu o săgeată strâmbă, ai înțeles mesajul de țara asta. În mod normal oamenii n-ar elege o săgeată strâmbă, pentru că e mai greu. Cum calculez unghiul la care o să meargă și unghiul strâmbătății săgeții? Dumnezeu poate lovi ținta cu o săgeată strâmbă. Și am citit un pasaj interesant. Și aș vrea să trecem la el un pic și după aia uh, încheiem. Am citit din 1 Corinteni, capitolul 1. Și le vorbește o Pavel însuflat de Duhul Sfânt Bisericii din Corint. Și aș vrea să vedeți ce le zice. 1 cu 26, poți să pui sus versetul. De piele de fraților. Uitați-vă la voi care ați fost chemați. Adică, că uitați-vă, se citea această scrisoare în fața bisericii adunării. Uitați-vă la voi. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Adică, cuvântul înțelept în felul lumii se referea la ăștia filozofi, pe vremea aceea, oameni educați. Adică, în biserica din Corina dă seama că nu mulți erau educați, înțelepți, oameni cu pix. Da? După aia, nici mulți puternici Acum nu se referă neapărat la flotări aici Ci se referă la poziții de putere Nu mulți aveți poziții Ce ești? Muncitor, muncitor, muncitor Niciun director n-avem de aici Așa era biserica din Corine Nu mulți erau puternici După aia, nici mulți de ne-am ales Adică oameni care din familie Din boieri din familii ne-am recunoscut voi vă aduceți aminte că v-am spus că eu am încercat să aflu în spița mea ceva sânge de ăsta de boier, ceva sânge de ăsta ceva întreprinzător ceva de ăsta, director de ceva da, țăran, țăran țăran ridicat, bunicul s-a ridicat la brigader și tata s-a ridicat mai sus Dacă nu, n ni nimerit, n-am mers. Dar probabil că dacă aș multe generații, aș da. Dar le spune bisericii din Corint, le zice următorul lucru. Nu mulți, nu mulți sunteți de neam ales. Acum, ce vrea să vedeți vă aici? Aș să vedeți pe cine eu a chemat Dumnezeu în din Corint. Să atingă orașul Corint, un oraș important de vremea aceea. Uitați-vă pe cine alege. Dumnezeu își face echipa lui de a extinde împărăția lui în Corint Un oraș unde era, uh, unde era templul lui Diana Un oraș unde era închinare la idol Corint era cunoscut În prima respectivă Era un oraș, era mult negoț Era un oraș foarte important Și Dumnezeu, uitați-vă, un oraș așa de important Pe cine alege să-și extindă împărăția lui? Uitați-vă la cine? Nu mulți înțelepți Asta nu înseamnă că erau toți proști. la biserică. Nu era de-aștia. Nu erau prostănați. Dar nu erau filozofi mulți. Nu erau de cu un vocabular elocvat Și rafinat. Nu erau de-aștia. Bă, ce faci? Unde mergi? Cum ești? de-aștia, mai la țară. Nu mulți înțelegeți felul oameni. Nici mulți puternici. Oamenii caută poziții de putere. Nu erau mulți în biserica. Pe cine alege Dumnezeu? Apropo de alegere, când își face echipa. Iisus, Dumnezeu își face echipa în Corint să extindă împărăția lui Dumnezeu. Voi vedeți pe cine și alege. Pe toți aceia care societatea îi respinge. Păi du-te și... Claudiu, du-te încearcă să vorbești cu primarul nostru. Du-te și încearcă să ai o întâlnire, o audiență cu el. Cu Iliabolojan. Du-te și încearcă să ai. Și îi spun lucruri, va trimite un consilier de lui, nici nu va sta de vorbă cu tine. Încercați. De ce? Pentru că cine îi clau pentru Ilie Bolojan? Dar este să vă spun un lucru. Dacă vine directorul de la Mercedes din Germania și vrea să stea, îl sună pe Ilie Bolojan, să am o întâlnire cu tine. Unde crezi că o să fie Ilie Bolojan la întâlnire cu directorul de la Mercedes? De ce? Pentru că e om de putere. Om de putere. Și Dumnezeu își alege echipa lui în orașul Corint. Și uite pe cine și-i alege. Voi vedeți? Alegerea lui Dumnezeu. Nu alege pe cei puternici. nu alege pe cei cei mai înțeleți. Nu merge la universitate din Corint. Și nu întreabă. Ce media ai? 8? N-avem nevoie de tine. Tu ce medi? ai? 9,50. Slab. Tu ce media ai? Tu nu ești la universitate. O să fii? <laughs> Și merge pe rând. Nu face chestia asta. Când își alege cine va extinde împărăția lui Dumnezeu în Corint. Nu alege cei mai înțelepți. Ar putea? Ar putea, dar nu alege. Iar arege pe cei disprețuiți. Oameni cu care, il e bolojan, ce? Vă să te întâlnești? Cine ești? Ce vrei? Trimite un consilier de ăsta. Dar acum m-a tăiat facultatea să-ți explica despre ce vorba. Erau la un moment dat, dacă nu facei parte dintr-un anumit neam, nu te-ai într-o familie, nu avea anumite drepturi. Nu ești născut în familia respectivă. Mai să la noi în țară. Voi nu ați că dacă se termină numele tău cu și ești cineva parcă, nu? Constantinescu, Nescu, Iliescu, Băsescu. mai vorbesc de Ceaușescu, dar... Nu ai numele de familie cu Escu? Ne pare rău, nu te să înscrii la facultate. Voi vedeți pe cine Dumnezeu alege? Acum trebuie să, buni dintre voi vă gândiți, da, adică Dumnezeu alege numai pe ăștia. Și eu totuși mă consider mai înțelept. Acum trebuie să vă spun că în biserica din Corin nu nu zice că toți. Ce zice? printre voi, toți nu sunteți înțelepți în felul lume. Scrie așa? Ce scrie? Nu mulți. Adică majoritatea nu sunteți. Hai să vă spun secret. Între ei, Biblia spune și Pavel zice de unul, Gaiu, un foarte bogat și ospitalier, îl primea pe Pavel la el acasă, Gaiu chema. Hai să vă spun un alt secret. În Biserica de Corinth cine mai era? Cum ar fi la noi directorul de finanță, vistiernicul cetății Corinth, erarst, era la ea la biserică? Cum ar fi directorul de finanță să vin la biserică? Așa că nu erau și oameni înstăriți și oameni de statură în, în, în statul respectiv, dar nu erau toți. Majoritatea erau oameni obișnuiți. Și Dumnezeu își alege echipa din Corint cu oameni obișnuiți. Te uiți la viața ta te uiți, nu e nimic special a viața mea. M am născut pe strada Sovata, apartamentul 3, vis, -vis un tomberon. De cea altă parte, un alt oberon. <laughs> Nu-i special la viața mea. Ce poate face Dumnezeu cu mine? Nu m-am născut în familia potrivită. Și în seara asta vreau să spun un lucru. Dumnezeu alege să săgeți strâmbe și le folosește să lovească ținta. Le folosește. Mergi la oameni și... Vreau să-mi un test... Ce te-ți vrei? Ai văd cât de înțelept Și la testele lumii ești mh, mediu. Cu alte cuvinte, săgeată strâmbă. Asta e. Atâta pot asta e limita ta. Ce-mi place la Dumnezeu e că ia săgețile strâmbe. Și nu zici, dacă vă uitați, și ciudat e că Dumnezeu nu le ia și... Și astea, nu le îndreaptă. Nu le îndreaptă. Le folosești așa cum îți. Pentru că Dumnezeu zice, eu te-am făcut strâmba. Eu ți-am dat talentele pe care ți le-am dat, dar n-am greșit. N-am fost gârcit când ți le-am dat. Pentru că așa, cu strâmbătatea aia ta, tu nimerești cinta care eu vreau. Așa te-am făcut. Când te pun în arcul meu, îi strâmbă la oameni. Normal că ei cred că ar trebui să nimerești altceva, dar nu aia trebuie să merești tu. în arcul meu. Tu nimeresti ținta, ești săgeată strâmbă, dar ești perfectă pentru a nimeri ținta respectivă. Așa că nu te mai cumpăra cu cât de strâmb și cât de drept ești față de celălalt. Hai să dăm test. Tu cât ai avut la Romă? Cinci? Ești prost. Nu ești bun de nimic. Ai rămas la mante? Ești incapabil. Du-te la școală ajutătoare, ce-i cu tine? Dumnezeu spune, vreau uite pe cine-i folosește în Corintă. Și trebuie să vă spun că orașul ăsta, Corint, era un, un oraș cu oameni, foarte mulți oameni înțelepți, o filozofi, erau ăștia gânditori în Corint. Și Dumnezeu nu cheamă pe de-aștia majoritatea tăți filozofi, ci alege păștea. Ce alege păștea. Doamne, de ce nu folosești oamenii cu statut înalt, mulți, majoritatea? Doamne, de ce nu folosești majoritatea bogați? Și aș să... am găsit undeva, cineva a scris de ce crede el că Dumnezeu nu poate folosi pe acești oameni. Mi s-a părut interesant, așa că vreau să vă citesc. M-ați întrebat de multe ori, de ce nu vin mai mulți oameni cu statut social? De ce nu-s majoritatea oamenilor de afaceri din ora, de aici în biserică? De ce, ce nu-s? Motivele pentru care cei cu statut social în alții cei bogați nu devin urmașa lui Iisus Hristos, sunt multe și evidente. Unu, sunt înconjurați de tentații, mai mari decât unii dintre noi. Doi, statutul și bunăstarea materială îi satisfac de obicei și nu-și dau seama de nevoia de cer pe care o au. Treilea lucru, sunt înconjurați de obiecte care le flatează vanitatea, care le hrănesc mândria și care îi aruncă în cercul plăcerilor ademenitoare și a tentațiilor. Al patrulea motiv, sunt îndepărtați de mijloacele harului și de locurile rugăciunii de către modă, afaceri și ispita. Cinci, există o mândrie care rezidă în cunoștință și în filozofie și care împiedică pe cei care o posedă să stea la picioarele lui Iisus. Să recunoască dependența lor de orice putere și să se mărturisească că sunt săraci, nevoiași, orbi și goi în fața lui Dumnezeu. Și din acest motiv, Dumnezeu nu poate folosi păștia. Așa că trece de la sâgețile alea drepte, ce să mă folosești de așa strâmbe. Doamne, dar de, de ce e întrebarea? De ce? Și asta, următoarele versete, ne explică de ce Dumnezeu își alege echipa asta. De ce Dumnezeu îți aleg săgeții strâmbe? Mă întreb de multe ori, Doamne, de ce mai ai ales pe mine? Să vestezi cuvântul tău aici la biserica sale. De ce mai a ales pe mine? Mă întreb. Pentru că din punct de vedere al lingvisticii, vă aduc notele de la română. 8, 9, 10. Mm, cred că la o poezie, 10. Așa că, Doamne, de ce? De ce? ce? Mă gândeam, Doamne, de ce m pe mine până acum? Cum a -o, Dumnezeu a ridicat-o pe legia, da? Deci mai m pe mine până acum în închinare, în biserică, duminica, dimineața, așa de mult? N-am excelat niciodată în muzică. Am fost ok, mi-am dezvoltat, am vrut și mi-am dezvoltat talentele, dar de mic nu au fost un talent înăscut în muzică. Când eram am în cor, îmi spunea tot timpul Coristul, mai încet, uh, tu dormi mai încet un pic, cam puțin. Doamne, de ce folosești săgeți strâmbe? Și vedeți sănătoarele versete explică de ce. Că e interesant de ce le folosește Dumnezeu. Versetul 27. Dar Dumnezeu a lucrurile nebune ale lumii ca să facă de roșine pe cele înțelepte. Păi, dați seama de ce le folosește. Ca să facă de roșine. Folosește pe alea strâmbe să nimerească ținta, le face de roșine pe alea drepte, care nu nimere ținta. Le face de roșine. Și alea drepte își tot felul folosul în viață, își caută ce, și tot filozofiază ce-i viața și câștigă bani și ce-i viața și ce o stare viața. Și nu nimerească ținta. Dumnezeu iau, se dea trebuie să strâmbă și nimerească ținta. Înțelegi de ce te-a născut. Avem artiste, cum a fost Mădălina Manole, dar acum peste tot la știrei. Te-ai fi gândit că cineva care are, ai văzut ce casare. Nu stătea la țară cu o cameră și cu un porc în fața casei, că n-are să taie de Crăciun, că n-au carne la copii? V-ați văzut? Nu era de așa ceva, și-a ajutat părinții, avea bani, tipa. Dar nu și-a găsit rostul în viață. Pentru că a fost aici, vara asta au fost două lucruri care au zis, doi vorbitori diferiți. Sunt că sunt trei, trei zile importante în viața ta. Prima zi e când te naști importantă pentru tine, o sărbătorești când vine ziua ta de naștere chem prietenii, aduce un tort și te distrezi hai să ne uităm la un film, hai să ne distrăm a doua zi importantă de viața ta e când te decizi să-L urmezi pe Iisus, îi schimbă total viața ta, mergeai pe o direcție și cum te întorci pe alte. e foarte importantă eu am scris undeva ziua aia, într-un carnetel înainte să mă ierg în America și chiriașul care a stat la apartament la noi l-a luat, că eu fost prea fain și nu l-am mai găsit dar l-am iertat s aș acabat fibros să sărbătorească o respectivă, dar am pierdut carnețelul. Am scris ziua când m-am întors la Dumnezeu. Și a treia importantă zi în viața ta este când știi de ce te-ai născut. At auzit aceste lucruri de la e important asta. Ei, Madelina Mălole știu de ce s-a născut. Asta i-a fost problema. Pentru că atunci când știi de ce te-ai născut, te motivează în fiecare dimineață să, să te trezești din pat și să te lupți lupta cea bună a credinței. Dacă nu știi de ce te născut, nu ți vine să te ridici să mă trezesc? Să mă duc iară la serviciu, să fiu ca o, o mașinărie. Așa că mă uimește alegerea lui Dumnezeu. Mă uimește pe mine. Pe cine folosește el? Și problema îi... Dați-mi mai departe. 28. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii. Și lucrurile disprețuite. Ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Adică oamenii spun, nu ești, ești un nimica. Nu asta spun oamenii, ești tu nimica. Dumnezeu spune, le inimicești pe cei ce sunt. Eu sunt cineva. Îi spun, tu nu ești nimica? Eu sunt cineva. Dumnezeu te folosește pe tine. Care îi spun că nu ești nimica? Să le faci de râs, să le inimicești pe cei care, care sunt. Și dăm de mai departe, 29. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. să- nu zici, din cauza mea? Și de ce Dumnezeu ar alege pe toți ăștia care au fost pe partea asta? Atunci la sfârșitul match când ei câștigă Pentru că capitanul lui e super bun Când ei câștigă nu o să poată să că mi era eu cea mai bună Neștie ea că nu din cauza Eu câștigam match -ul. S Să o să vină Marsi din cauza mea am băgat... Nu ai băgat din cauza ta Marsi Gol Și-a băgat capitanul gol A fost parte din echipă Nimeni nu s-ar fi putut lăuda De aici Ei intră dacă merge în partea asta alaltă, Aici mă avea niște băieți care s-ar fi putut lauda. Da, deci piciorul meu e perfect făcut pentru mingea de fotbal. Da, deci m-am întâlnesc zilnic și normal că am câștigat sau normal că am băgat gol cu călcâiul. E aici motive să se laude, dar în partea asta cine s-ar lauda ar fi prostuț. Pentru că știe că habar n-aveți la fotbal, ați câștigat datorită capitanului. Și asta Dumnezeu, vedeți, asta vrea ca, pentru că mândria merge înaintea căderii. Dumnezeu nu vrea să fii mândru, îi vrea să recunoști tot ceea ce faci, tot ceea ce, tot ceea ce ai, tot ceea ce realizezi, e datorită Lui. E datorită Lui. Tu nu e, tu ești doar cineva pe care Dumnezeu îl folosește, dar totdeauna slava, datorită Lui Dumnezeu sunt ceea ce am. Să-i datorită Lui Dumnezeu sunt ceea ce am. Să-i dai... Så-i dai slavå La cine merit slava. Eu am mašina Cå am nu datoritå mie Cå oa ce intelepte ce business ideas Am avut eu Så ce am făcut El mi le-a dat pe toate El mi le-a dat pe toate Am o soție frumoasă Nu că oa ce Ce smekere Am fost eu s De la el am primit -o. Tot ce avem Avem de la el Când realizezi asta I dai lui slavå Ci møndreia N-are loc Acolo N-inima ta Îmi place la Dumnezeu, că Dumnezeu poate lua o săgeată strâmbă Și Isaia 49 Ascultați ce spune Iisus Isaia 49, poți să Isaia 49 cu 2 i gura ca o sabie ascuțită M-a acoperit cu umbra lui Și m-a făcut o săgeată ascuțită M-a ascuns în tolba lui cu săgeți Pe Dumnezeu nu ne interesează dacă ești strâmb sau drept El știe ce vrea să facă cu tine? Să te ascultă Să te modeleze ca să intri în Și mulți de exemplu că vi la Dumnezeu, Doamne, dar de ce nu ai schimbat chestia la mine? Pavel au venit la Isus Hristos. Pavel, în ochii lumii, poate erau o săgeată strâmbă. Oamenii nu știu, dar el a avut un cusur în trup. unic teologi cred că el se uita concii. Și atunci Pavel le zice Domnului, Doamne, Ia, te rog, asta de la mine. Omeni mă dispreciez. Bæi, du, se velde ăsta conci. Bæi, te velde la mine, s-a știi? Și vine înaintea lui Dumnezeu Pavel și spune Doamne, ia asta de la mine. S-a søgeat å strøm, mæ, ændreapt, tu. Și ce spune Doamne? De tre ori lor ruga. Doamne, hai, am ændreapt, mæ, ochiul ăstea. Ai făcut atâtea minun, ce ar fi să mæ, mæ, og, ogiul ăstea. I uh, spune un utro lucru. Pavel, har Că ce în slăbiciunea ta, eu îți dau tărie. Adică Cu alte cuvinte spune, nu, Dumnezeu nu o să te îndrepte, așa te-o creat pentru acel scop. Dar te ascute ca să nimerești ținta și să intri în ținta aia. Te ascute. Te ascute. Pentru că în mâna lui Dumnezeu o săgeată strâmbă, poate nimeri ținta. Poate nimeri ținta. Cum te-ai considerat tu până acum? te considerat că tu ești o săgeată dreaptă? Și pe tine te poate folosi dar trebuie să te ascute și pe tine. Poate tu ești o săgeată, ești de neam ales. Numele tău se cu Escu. Tata are Jeep. Mama are Cadillac. Nu știu ce situație e tu, dar și pe tine Dumnezeu te poate folosi. Dacă te lașă în mâna lui. Dar în conform bisericii din Corinti, Majoritatea. Suntem cam săge strâmbe. Pe care oamenii le-au Nu au mare valoare. Nu era premiant. Mi-a plăcut să vin să vă spun, Cristina, că în clasa șaptea am la primul întâi pe școală, pe țară. N-am luat. Unii dintre voi vă puteți să le-au dat cu aia. Dumnezeu v-a istețimea în domeniul respectiv. N-am luat. Ești în fotbal, majoritatea de timpul lui. Nici portar n-a de un uit așa bun. m întrecut, bă, bă. Ei, dar m-am pus în arcul lui Dumnezeu și zis, Doamne, unde m-ai chemat? Spre ce -ți țintă trebuie să țintesc eu? Dumnezeu a spus, predică cuvântul lui Dumnezeu. Ten. Și m-am pus așa, eu stăgeata asta strâmbă în arcul lui Dumnezeu. Dumnezeu tot mă folosește. Stăgeata asta strâmbă. Nu Dumnezeu face minuni cu o săgeată strâmbă. Spune, dute și roagă. Și mă rog pentru un, un, un tip ca Nicu care a venit pentru prima și puterea lui Dumnezeu vine peste el. Am de sunt o săgeată strâmbă, știu. că Nu ești nu datorită ție, ci datorită mie. E puterea mea. Nu-i e puterea ta. Nu este țimea ta. Ci e puterea mea când eu întind arcul, tu ne merești țintă. N-ai vrea și să fii o săgeată strâmbă în mâna lui Dumnezeu? pentru că o să-ți merești 10. Nesute poate folosi pe tine. Și poți să dai la 1 Corinteni, în care am cu asta, 1 Corinteni 21 cu uh, 230. Poți se laude. 30. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihanire, sfințire și răzcumpărare. Versetul 31. Pentru că după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Notați-vă un singur verset și după care încheiem. În Ieremia, capitolul 9, versetul 23 și 24. Ieremia 9,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 Dacă te lauzi, laude-te că știi pe Dumnezeu. laude de că ește în mâna Lui, ești o săgeată strâmbă în mâna Lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu încerci să fii cel mai bun. Nu înseamnă asta. Ce înseamnă că sunt anumite limitări în viața ta pe care trebuie să înțelegi că s-ar putea să niciodată să nu le treci Și să fii ok cu așa. E anumită strâmbăteată. Eu, eu, eu înțeleg limitările mele în fotbal. Înțeleg că nu o să fiu în echipa națională. Și-s ok cu asta. O să înțeleg că nu o să mă aleagă nimeni în echipă. Pițurcă nu o să vină. Nu mai e pițurcă acum. Cine-i acum? Răzvan. Nu o să mă cheme și o să spună. Te nevoie de tine în echipa asta. Am nevoie de tine. Că dacă nu vii tu o pierdem. Înțeleg că nu o să fiu. Așa e limitările mele. Nu m-am antrenat. Nu e chemarea mea. E chemată în altă direcție. Dar e ok cu asta. E ok cu asta arhitectură, unde tu ești chemat, medicină, să-L faci pe El cunoscut acolo. Trebuie să-L faci pe El cunoscut acolo. Și mâna Lui, tu săgeata asta strâmbă. Are oamenii la școală nu au zis mare lucru, nu au că în America, la sfârșit, când termina 12 a 12-a, au tot felul de most likely to get married, most likely Uh, nu, tot felul the most likely she ought one most likely to succeed adică care din clasă se va avea cel mai mare succes și da ăsta va avea succes și poate tu de exemplu dacă ar fi fost lag la echipa ta uh, clasa ta, nu te-ar pe tine dar în mâna lui Dumnezeu în arcul lui tu nemere simt așa mai mare succes ca ei toți zice ai în spatele tå pe Dumnezeu și nu e datorită ție e datorită lui și ceea ce fac eu astăzi, tot ce fac nu e datorită puterilor mele, abilităților mele, e datorită înțelepciunii Lui. Dumnezeu m-a călăt. Tot ce am făcut eu în viață, vă spun sincer, nu e datorită înțelepciunii mele. Nu eu, am, oai, m-am trezint într-o de am avut o idee genială. Am avut ideea să cumpăr terenuri în partea aia a orașului și vai ce, te ce deștept a fost. Dumnezeu mi-a vorbit. Acolo e locul, aia trebuie să faci. Am mers, l-am ascultat. Și bine cuvântat. Pentru că am ascultat. Nu-i datorii de înțelepciunii mele, nu-i învățat la facultate chestia asta. E înțelepciunea lui Dumnezeu care folosește o săgeată strâmbă. El s-a pus în mâna lui Dumnezeu la 12 ani și a zis, Doamne, dă cu mine unde vrei Tu. Mă las în arcul Tău. Și n-am avut un regret de când m-am pus în arcul lui. Pentru că e minunat să fi folosit de Dumnezeu. E absolut minunat. Te ia Dumnezeu, săgeată strâmbă, nu te iau alții. Nu te aleg alții, nu te cheamă alții la interviuri, la TVS, la Antena 1, Pro TV, nu cere nimeni opinia. Dar Dumnezeu te ia și te alege și te pune în arcul lui. Vreau să te folosesc. Tu împlinești destinul care l-am cu tine și te aruncă și spre direcții, spre ținta lui și unii merești ținta aia. Haideți să ne rugăm. Tatăl să mulțumesc că tu folosesc săgeți strâmbe. Oameni care poate alții nu dădeau pe noi doi bani. Ne credeau oameni obișnuiți. Nimic spectaculos, nimic genial. Dar tu ne-ai chemat. Ca să se extinzi împărăția nu pe înțelepciunea omenească. Nu pe bogăția omenească. Ci pe puterea ta. Și aici, ca și în corin, Doamne, n-ai ales... Cei mai bogați oameni din Oradea să-ți împline scopul aici în Oradea. n ales cei mai înțelepți. N-aia ales doamne cei care au terminat cu 10 pe flean. N-aia ales, ales pe noi. Da, sunt între noi unii care excelează în academic, da? Majoritatea dintre noi suntem oameni obișnuiți. Nu suntem să gestare drept, suntem săgetă strâmbă în fața oamenilor. Dar are de preț în ochii tăi. Și așa că mă rog în numele Lui Iisus, pe fiecare de aici, să-L ajuți, Doamne, să aibă încrederea și să se pună în mâna Ta. Să ajungă în tolba Ta de săceți. Că Tu ne folosești așa strâmb cum suntem. Pentru că Tu ne-ai creat așa ca să atingem ținta la care ne-a chemat să atinge. Mă rog, Doamne, împotrivă oricăror minciuni care le-au vorbit unii peste ei. Că nu-s bun de nimic. Că nu-s bun la aia, că nu-s bun la aia. Doamne, Tu i-ai făcut bun la lucrurile care Tu i-ai chemat. Acolo ai făcut ce e mai bun Și mă rog, Tată, numărul lui Iisus, fiecare dintre ei să aibă încrederea aia în tine, să se pună în dolba de săgeți. Să spună, Doamne, folosește-te de mine. Folosește-te de mine. În seara asta, dacă... A venit la această întâlnire și te simți o săgeată care erai încercai să-ți și tu tu destine singur să nimerești țintele care credeai că pentru tine și nu te-ai pus în mâna lui Dumnezeu nu știu ce părere aveai tu despre tine poate aveai o părere bună, poate nu aveai o părere bună e ideea e că poate nu ai fost în mâna lui Dumnezeu nu te-ai pus în tolba lui Dumnezeu erai în tolba ta proprie Și să spun că în tolba ta proprie nu, niciodată nu vei nimerei ținta pe care Dumnezeu a intenționat pentru tine când tu te-ai născut. Cel care te-a creat știe care a fost ținta care ai primit-o ca săgeată. Așa că în seara asta și astăzi pun o întrebare. N-ai vrea în seara asta să decizi să vii în tolba lui Iisus. Ce înseamnă aia? Înseamnă să Treci din tolba în care tu ești, din viața care ai trăit-o până acum să vii să urmezi pe Isus Hristos. Să zic, Doamne, sunt aici la dispoziția ta, săgea ta, strâmbă care sunt. Du-mă în tău și aruncă-mă ținta pe care tu ai cu mine. Că vreau să o nimeresc. Vreau, Doamne, să înțeleg scopul meu în viață și să îl împlinesc. Să îmi împlinesc destinul pe care îl ai cu mine. Dacă ești aici în seara asta și îi spui, Ted, vreau să... Parcă... parcă... Parcă eu gândesc lucrurile așa și tu mi le spui. E Dumnezeu care te cercetează. Dacă știi că tu ești acea persoană care astăzi trebuie să te-ntorci la Dumnezeu, să te pui în tolba Lui de săgeți, să spui, Doamne, folosește-mă, vreau să te urmesc pe tine, vreau să las plăcerile și viața mea din trecut, Doamne, și vreau să te urmesc pe tine. Pentru că știu că va fi mai bine în tolba ta de săgeți decât în oricare altă tolbă din lumea asta. Va fi mai bine în tolba ta. Dacă eș Și vrei să te întorci la te pui mâna Lui în arcului, că El să nimerească ținta cu tine. În timp ce nimeni nu se uită în jur.